Bueno, Xavi, avui una victòria 5 a 1 davant del Guixols un partit, eh, no sé si més fàcil del previst explique'ns com, com has vist l'equip Bueno eh, jo crec que hi ha hagut eh potser dues parts diferenciades l'inici del partit doncs, nosaltres hem estat molt ficats, molt concentrats, molt intensos a diferència de les dos últimes jornades doncs, eh, potser hem tingut més claretat cara a cara porta hem tingut més bona finalització i amb això ens ha portat doncs, eh, crec que era la mitja, la mitja hora de joc que anàvem per davant amb un, amb un 2 a 0 a partir d'aquí nosaltres ens hem relaxat una miqueta fins a arribar a la primera part eh, la segona part doncs, ells han, han estirat una mica més les línies han apretat una miqueta més nosaltres hem fet algun, algun canvi i a la contra doncs hem, hem acabat amb el, amb el resultat de, del 5-1 En 3 jornades eh, heu sumat 9 punts eh, líders en solitari eh, és molt aviat, no? però l'equip pinta bé, no? Xavi, eh, us ho pensàveu eh, començar d'aquesta manera? Bueno, la veritat és que no, nosaltres el plantejament que teníem de cara aquest any i que tenim evidentment és eh, poguem mantenir la categoria, intentar sumar lo més ràpid possible els punts que ens donin la possibilitat de poder continuar un any més aquesta categoria i bueno, de moment aquestes tres jornades han, han anat bé, eh, avui potser no hem hagut de patir tant com, com les dos últimes jornades on eh, bueno, els últims minuts havien patit, avui ha sigut un joc pues, molt més cal el resultat també ho reflexa i a partir d'aquí, doncs, partit a partit. El que està clar també és que l'equip genera moltes ocasions, no? Té molt de potencial davant, eh, tot i que en el primer partit davant de Lloreta es va marcar només un gol i la setmana passada dos, però d'ocasions se'n generen, no? Sí, sí, sí uh, tal com tu comentava doncs avui hem tingut uh, hem estat més, més fins de cara a la finalització la setmana passada i l'anterior també vam tindre moltes arribades uh, bé, és bo perquè l'equip té ganes, la veritat és que tenim un mig camp i una davantera doncs, que, que té molta gana de gol i això, això es nota en el camp. Doncs Xavi, de veritat moltes gràcies i moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies.